Ismét szeretettel üdvözlíjük a megjelenetes vendégeinket és testvéreinket. Ezen az estén is, amikor ismét visszatérünk most már a Dániel 8:14 magyarázatához. Salutăm din nou toți dragi pe iubii noștri oaspeți, pe dragă frățieitate și în această seară, în care a textului din Daniel 8, versetul 14. Amint bejelentettük péntek este, mai este a 7, 8 és 9 fejezetnek a történet feletti részeit fogjuk összekötni. Precum am anunțat viners, iar ja, astăzi vom lega uh, părțile supraistorice din capitolul 7, 8 és 9. A Dániel könyve 8 rész 14. versét olvasjuk bevezetésként. De citim din nou din Daniel capitolulok versetul 14-es preintroducjére. És mondanékem 2300 est és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága, vagy ahogy tegnap előtt este hallottuk, a helyes fordítás így hangzik, hogy azután megtisztítati a szent hely. És el mi az is? Pőn volt rejtse 2300-eszeri diminec, apói szüntüllókásba fikuracit. A múlt alkalommal foglalkoztunk a Szenthely fogalmával és annak a megtisztítása értelmével. De dátumtakniam okupáltuk a konceptet, szentáru dűlcserezt, és a kureciren a Lui. Most már foglalkozni fogunk magával a dátummal, az időpontokkal és ennek a magyarázatával. Gyár de dátumcsastanevomukat okupáku perióderék, dátére és a kommentáriul a cesturát. Daniél könyvében többféle anyagot találtunk. Unkarta a Lui Daniél amgazit multeféle de materialé. Találtunk általban adott kijelentéseket. Reveláció dátéjún viss találtunk álomban adott magyarázatokat, aztán viziókat, vagy látomásokat. Sőt, láttok egy titkos kéznek az írását a falon. Ugyanakkor Dániel könyvébe hallunk nagyon sok profétai audíciót, tehát magyarázatokat, amelyek fentről az égből, mégpedig angyaloktól fármaznak. tot Daniel Adică a vin din sus, din cer, din partea unor A Daniel könyvében előfordult almot, Daniel magyarázta meg. A Visul care a în cartea Daniel A fost explicat tot de către Daniel. A Dánielnek adott látomásokat pedig angyal magyarázta meg a prófétának. Ezeket a magyarázatokat szoktuk nevezni audíciós próféciáknak. A nyolcadik fejezetnek láttuk több estével ezelőtt a vízszintes földi történeti síkját. Multe seri în am văzut dimensiunea orizontală, adică historică din capitolul 8. És ebbe a földi vízszintes és történelmi síkba betört. A természet fölötti és a történet fölötti sík. Ez a bizonyos függőleges, tehát a nem történeti, hanem mennyei természetű isteni kijelentés. A ma este taglalandó audíciónak a tartalma éppen ennek a kijelentésnek a magyarázata. Iar despre ceea ce va fi vorba în seara aceasta este tocmai comentariul acestei audiții. Daniel, a megierteni e. Daniel caută să înțeleagă aceasta, de ne Dar nu poate. Honemvolii. Szól Gabrielhez, aki beszél Dániel-le. Azt olvassuk a 8 rész 15-16 versében is. Lőn, hogy mikor én, Dániel, látám el látomást, tehát az estvéről és a reggelről szóló látomásokat, keresem az értelmét, ímé elémbe áll egy férfihoz hasonló alak, és emberi szót hallék az ulaj köz közén. Kiállta pedig és mondta, Gabriel, értesd meg azzal a látást în capitolul 8 versetul 15 și 16 găsim, pe când eu Daniel aveam vedenia aceasta și căutam să pricep, iată că înainte am ea stătea cineva, care avea înfățișarea unui om, și am auzit un glas de om în mijlocul râului Iulai, care i-a strigat și a zis: Gavrile, tılcuiește-i vedenia aceasta. Cine a Gabriel fõe anghalhoz, zołłósméi. Cine a fost acela care s-a adresat lui Gabriel, care era înger principal? Arhanghel Elképzelhetjük azt, hogy egy Dánielnél kisebb tisztségben lévő angyal adott neki utasítást. Oriem Nem. Mit csinál? Mindenképpen Gabrielnél a funkcióban egy magasabb személyiség. a Gabriel. Na nézzük meg, hogy White Helén tulajdonképpen ezt a részét, hogy magyarázza meg és szóvétém akkor Elena White, hogy <hums> uh, komment, hogy uh, kommentezze ezt a passájat. Nem kisebb személyiség, mint maga az Isten, fiú jelent meg Dánielnek állítja ő. Nincs <hums> árulat Luigi Dániel personájábanik, de hogy az unsus <hums> fiú Luigi néző. Urunk más mennyei lény, mennyei küldött eljön, hogy megtanítsa Dánielt arra, ami a végső többben fog történni. Domnul Domonoszul vinnék un átszolcérisk ca să învețe pe Daniel la toate lucrurile care se vor petrece în timpurile din urmă. Termesetesen, valusinileg, nem felejtettük el, hogy a nyolcadik fejezetben milyen látomás jelent meg ezt megelőzőleg. Cred că nu am uitat ce fel de vedenie a avut loc în capitolul 8 Înainte de toate acestea, Sulvan szóval a cosrul și a kecskebakrul. Istevobădispre birbeguși țapul. Ostan Sulvan szóval ajutând pedigi la kiszarrul, unei hatalmasan megnövekedet. Apoi sevorbiște despre un corn mic care crește mare de tot. egészen a seregek is a szolgálatnak a fejedelméig. Acrescut pun în sus până la competenția cerului roșii o știrilor a mindennapi áldozat ellen. Si a pontos salutat gyertve ro, na impotriva gyertve ro de káresi. De láttuk egy este, hogy a harca a körül folyik. Na és mostan a 17. és a 19. versből megtudjuk, hogy az utolsó időre szól ez a látomás, az utolsó mondata. Vagy a 19. és mondta, imént megmondottam néktek, mi lesz a haragnak végén, mert a végső időre szól. a a tehát a profétához közeli történeti eseményekből indul ki, és elvezet az út történet fejleményeiben az utolsó idők eseményeit. Mostan Gabriel megmagyarázza magát a viziót. Ami az állatokat és a szarvat illeti. Akum Gavriel exprim-e és expíc-e tote viziúnile referitor la animálele és la cornucelmik. És tudjuk, hogy ez milyen hatalmasságra utal? Mindenki, hogy ez milyen hatalmasságra utal? Mégpedig a 7. fejezet 25. versében már szó volt róla, a vorba a în 7, 25. hogy nem csak a felséges ellen szól, hanem véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. No, no, că de Dar kumető, și és ennek a kis szarvnak a hatalmába adatnak a földön élő Isten gyermekei, és azokat szorongatja, nyomorgatja 1260 napig, illetve estendé. a A nyolcadik fejezet tulajdonképpen a hetedik fejezetben előforduló kis szarvnak egy másik változata. Jár Kapitoluló, op, áll din Kapitolul 7. És ennek a kis szarnak a tevékenysége folyamán következik be ez a bizonyos függőleges látomás a 2300 estvéről és reggelről. De miután a szarvat megmagyarázza az angyal, itt megáll az audíció. De este. Mert a 26. versben ezt mondja, donzit, si spune. és az estvéről és a reggelről való látomás, amely megmondatott igazság, te Yar... pedig pecsételt be látomást, mert sok napra való. <hým> de care a fost vorba este adevărată. Tu pecetuiște vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremi îndepărtate. Tehát az audițio megsacad a 2300 este și reggel neil, și asta nem magyarázza meg. Audiția se îmbrăupe la cele 2300 de ser și dimineți și nu dă explicație la acestea. Csak annyit jelent Kirola, hogy az igazság de be kell pecsételnie, ami amely jelent, hogy titokban kell tartani. És következik a kilencedik fejezetben Dánielnek az összefoglaló imája. Nem felejtettük el, hogy a vizió és a Dániel imája utáni újabb kijelentés között mennyi idő telt el? Tíz esztendő. Tíz esztendeik a profita imádkozik világosságért és kijelentésért. Valószínűleg, úgy tűnik ki az imájából, hogy ő úgy gondolta, hogy ez a látomás, ezek a víziók kapcsolatban vannak a Jeremiás 70 esztendeivel és a fogsággal. Sunt în legătură cu provocire lui Ieremia și cu captivitatea babiloniană. És részind jól sejtente. Parțial îl înțeles bine. Mert mai a 9. fejezet vegin, amikor a részletezés tărténik, a fucság ideje is bekerul. Căci la sfârșitul capitolului nouă, când sunt prezentate amenuntele, acolo este vorba și despre captivitatea. Daniel imádkozik a Szent Helyi, a 17. versben a 9. részben. Daniel se rogă pentru 9, versetul 17. Amely care a fost derumat, hogy meg Isten újból az ő rajta. Dumnezeu să lui, lui divin. Már a nyolcadik 8 fejezetben kap egy kijelentést a Szent Heirről. hogy versét, el capitolul 8 primește o az a kijelentés hová teendő, vagy pedig milyen időre vonatkozó. nu știe că Ezata, si Valószínűleg, hogy nem is sejtette azt, hogy tulajdonképpen milyen mennyei szent helybeli munkára utal ez a jövendőlés. Probabil, nici e, e, Na és amikor befejezi az imáját, Când lui, A kilencedik fejezetnek a 20. versétől egy újabb, Audíció egy újabb angyali megjelenés és magyarázat következik. Be. Na, a 8. fejezet 14. versét tulajdonképpen ez az audíció magyarázza meg. Na és lássuk most már ennek az újabb a profétai audíciónak a bevezetését. És még szólék, és imádkozám, és vallást tevék az én bűneimről, az én népemnek, az Izraelnek bűnéről, és esedezésemet az Úr elé, az én Istenem elé terjesztem, az én Istenemnek szent hegyéért, én még az imádságot mondom vala, amikor am a ma férfiú Gábriel, akit elébe látomásban láttam vala, sebességgel repülvéd. Megillete engem az estvéli áldozat idejét. când vorbeam eu rugăciunea, a venit omul pe care Először fordul elő az ó a Gabriel angyalak a neve. Neméle acestui enger apar a prima dat a itch in testament. Nevének az értelme vagy etimológiaja héber eredetű. Ia etimológia numeui, lúi care are origine ebrai. A héber Geber kifejezésből származik. Deriver din ebraiul Geber, ami jelent, hogy férfi. Csak ezt számol berbat. És Gebri vagy Gabri Gabriél szal Gabriel. Gabriel Szó szóval szóval szerint azt jelenti, hogy Isten. Embere. Értelmezhető, szám nem úgyhogy Isten küldötte, Isten megbízottja. Szóval Csak itt Dániel könyvében fordul elő kétszer a neve a 8.16-ban és a 9.21-ben. A pári lui Capitolul 8 versele 18-19 și în capitolul 9. Am az új întementul Gabrielnek további szerepét látjuk. Dar în Noul Testament vedem Gabriel. Lukács egyben hírül adja a keresztelő Jánosnak a megszületéséről. Prevesteşte nașterea lui Ioan Botezătorul. Szinte în Luca 1-ben hírül adja az Úr Jézus Krisztus születéséről. Luca 1 kapitól capitol prevesteşte și nașterea lui Iisus Krisztos. A Biblia komentatorai neki tulajdonítják a Máté első fejezetében is a József álmában való közbe lépésé. Komentatorii bibliei atribuie lui ci intervenția din capitolul 1 din Evanghelia după Biblia magyarázók szintén hajolnak arra a gondolatra is, hogy a jelenések könyve első fejezetében megjelenő angyal, ameik a kijelentést adja, vagy pedig megindítja a jelenések könyvénél, hogy az is Gábriel lehetett. Și toți comentatorii szé se întîmă spre a comenta astfel că Lássuk most már, hogyan vezeti be ő ennek a mostan újabb audíciónak az értelmét. És értésemre Adá szól a nékem, és mondta, Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsa. a A te esedezésed kezdetén egy szózat támad. És én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Vedd eszedbe azért a szúzatot és értsd meg a látomást. Gondai unceput, túl szöterüls, a jösszét kuvântus, jövén, szözilvestez, hogy túl ezt preajubit, és szkump. Ja, mint te dar la kuvântul acesta, és încelejse vedenia. Daniel bölcs volt. Daniela fosztul încelept. És mégis, előbb is, felülről, Istentől kapja az értelmet és a kijelentést. És totus, kibzuintza și revelația primește de la Dumnezeu din sus. Ce că hormiş profet�ă zguridcoznak mindig a saját bölcsességükre és vélt profita is státusokra. Nem mai profetii se limitează la pretinsa lor înțelegere, înțelepciune și la statutul lor. Ami csodálatos, és ami rendkívül tanulságos számunkra a Dániel könyvében az, hogy bármikor bölcsességre van szükség, vagy pedig egy kinyilatkoztatásra, Dániel nem önmagára utal, hanem mindig Istenre utal. Szükségét látta, hogy értelemre tanítsa Isten őt. Agyasít de a finnecszár, kádumnezős, elűn váz el az elecsúny. Miénk arról, hogy a Bibliához hozzányúló nagyon sok ember ezt nem érzézi szükségesnek. Csupán kevés van, mint, káre járunk a Biblia, nosim káfin neccszár aces lucról. Ezért van olyan nagyon sok falc, hamis és helytelen teológia. Ja, de, de, de a te a teológiai false Imája elején kapta az angela parancsot. Láncsi Futurugalcsuni, öngyérulá primit, porunká. Azt mondja, az esedezésed kezdetén egy szózat származ, és én elrepültem. Láncsi Futurugalcsuni talé, miszád részától vorbölsi, Jéu Ámvéni klati. Vajon hol származhatott, honnan származhatott az a szózat, hol keletkezett? De unde au fost rostite acele a cuvinte? De unde au pornit? Természetesen nem a Földön. Nu, nu pe Pământ. Hanem a világ egyetemnek a központjában, Isten trónjától. Csí din de la trónului Dumnezeu. Na most egy dolgot figyeljünk meg. Să fim atenți un lucru. Hogyha az imát nagyon lassan, nyugodtan, ütemesen olvassuk el, körülbelül három vagy pedig négy percre van szükség, hogy az imának vége legyen. Dacă citim această rugăciune mai lent, trei sau patru minute sunt necesare, és az angyal azt mondja, amikor te megkezdted az imádat, én akkor kaptam a parancsot, és eljöttem hozzá, hogy értelmesen mondjam. Mire Dániel Áment mondott az angyal, már ott is volt a válasz. Mi úgy tudjuk a tudománytól, hogy a legnagyobb sebesség, amit eddig emberileg le lehetett mérni, a fény terjedési sebessége. Nagy kunozsztem din domenul stincei, csa mai mare viteza, kare poteti măsurată, ezt a viteza lumine. Ez az elektromágneses euh, euh, hullámzásnak is a terjedési sebessége. Másodpercenként 300 ezer kilométer. Și si undere magnetice, <höh> au a cias deci 300 de mi pe secundă. Igen, ám, de ez az eset rá világít arra, hogy a fény terjedési sebessége nem lehet a világegyetemnek a legnagyobb sebessége. Hmm? Az általunk ismert legfelsőbb sebességhatárt még tovább ki kell terjeszteni. Mert a limita a vitezei departe. Mert ezt igazolja, hogy az angyal már itt van a válasza 3-4 minute. Miért jött el az angyal? Mert kedves vagy, mondja. Ez nem indoka a magyarázatnak, hanem a kijelentés megértésének a lehetőségét hordozza. Isten alkalmasnak látta a profétát arra, hogy további kijelentéseket kapjon. Ezért vedd eszedbe és értsd meg a látomás. Na, a kérdés az, hogy melyik látomás. A szarvakról szól a látomást, a kosról és az ellenfeléről? vedenia a díspé, díspé berberek, Nem, no. Mert azt megmagyarázta később a nyolc száli vedenia Védenye a zsáfos explicátum Sőt, annak idején figyelmesedtük a testvéreket, hogy mennyire pontos a próféció, még az országot is megjelölte, hogy az egyik és a másik állat milyen országot jelent. Amatras atténziáfrózgyetőzi, kár szízori veszünk indikátumokon, káre Hanem a nyolcadik fejezetbe betört egy vertikális, egy függőleges, egy földön túli történet feletti látomás vagy kijelentés. A kapitolul opt pet a revelație supraistorică extraterestră. 2030 estv estvég és reggelik és azután megtisztítadik a szent hely. Pnovortrece 2030-es éves érsegi dímnéz apoi a Daniel, mert ez a végső időkre szól. A 26. vers. A vers és a reggeről a látomás, amely megmondatot igazság, te azonban... Peciel be latoma mer merg și naproval. Iar vedenia cu serile și diminețiile de care a fost vorba este adevărată. Tu pe ce tu vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremde. Deci o să latomașa mai fiug de amorăt. Aceasta este vedenia care rămâne în suspensie. Ometa, nu există feieze latomașa altană az audiție egeată la nemreți Care nu mai tratează <coughs> audiția după capitolul 8. Daniel Imadcozic, pentru aici merciune și tipțuință pedig jön az úr, és azt mondja, ved eszedbe is értsd meg a látomás. Járkon Vine Domus Daniel Já, Mindensi Inciel Tehát az előző fejezetben megmagyarázatlanul hagyott 2300 estve és reggelről szóló kijelentést. Adik Dészkoperírja, Din Kapitolul Anterior, referitor La Csiré Domí, Treisútéde Szérsi Diminécs. Tehát ezt akarja mostan megmagyarázni. Következésképpen térjük mi is rá ennek a hosszú időperiódusnak a magyarázatára. <gül> Mit akar mondani az angyal, amikor azt mondja 2300 estig és reggeliek? să Până vor trece 2300 de ani și Mit jelent ez az este és ez a reggel kifejezés. Ce înseamnă această expresie seri și dimineață? Nagyon érdekes, foarte interessant. Úgy azok, akik ezt a Jövendölés is beakarják seperni, az Antiochus Epiphanes korába, Tot toccac care vor să încadreze această descoperire în epoca antioch Antioch Egy ejserően 1250 napot valóságos történelmi napot vesznek, ami egy néhányständöt jelent. Ők sélég omie 1250 de zile reale, care înseamnă doar cât smani. Mert az estét és a reggelt úgy magyarázzák, hogy az este csak egy fél éjszaka, a reggel csak egy fél nap, és a kettő együtt egy fél nap. Explica așa că seara este o jumătate de Deci este vorba despre jumătăț deside. Era magyarázatra semmiféle bibliai alap nincsen. Dar pentru acest comentariu nu există niciun temei biblic. ahhoz hogy mi megvadarázzuk ezt, mindig a Bibliát kell hogy kövessük, hogy van e ahol a bibliában utalás, egy ilyen számításra vagy pedig egy másikra. Și ca să putem înțelege mai bine acest lucru, trebuie să urmărim Biblia, ca să vedem într-un oc sau altul, că există temei pentru un comentariu sau pentru un A Biblia naptáráról van szó. A Biblia naptárat pedig Isten hozta létre a teremtés napjaiban. Hogyan említi a hétnek a napjait Isten a teremtés alkalmával? Mózes első könyve első fejezetének az ötödik versét olvasom. Nevezi Isten a világosságot, nappalnak a sötétséget nevezi éjszakának, és lőn! Este és lőn reggel, első nap. Dumnezeu a numit lumina zi, iar un tunerikul a numit nopte. Aztfel a fost osziára, s apoi a fost o dimineață, a fost ziua întâi. A nyolcadik vers, második mondata mondja, és lőn este, és lőn reggel, második nap. Versetul 8, a 2 parte, Aztfel a fost iarăși și apuia a fost o dimineață, a a vers. Lőn este, lőn reggel, harmadik nap. a a A bibliai szóhasználat használat mit ért este és mit ért reggel kifejezés az. az este szó alatt érti a napnak a sötét részét? Prin cuvântul a întunecosului A boker alatt ertea a világos răsii. După prim prin boker a világos aziiei. Namost. Ez egy profetiei idő. Aici este vorba despre un timp A profetiei időnek megvan a maga időszámítási kulcsa. și perioada profetică are cheia de calcul. Például, de több helyről olvashatnám, de csak egyetlen egy szöveget olvasok Am el. Általában a periódusoknak a proféciai kulcsa ez, amit ezékel négy rész, hatodik versében találunk. Kiaperi Jodé ön 4, versetul <hört> Idősporlásért a lényeget olvasom az utolsó mondatot. Egy-egy napot, egy-egy esztendőre számítottam néked. <hört> Tehát megmondta, hogy jobb oldalára ennyi napig, bal oldalára ennyi napig, és ezek a napok egy-egy esztendőt jelentenek. Tehát profétikus napok ezek. Ön prealabilász pusztásá, Teopártiz Páté Áltazi, és Tehát a 2300 este és reggel azt akarja mondani, hogy 2300 kalendarisztikus valóságos nap, de profíciai napok lévén 2300 esztendőről szól. Domi Înseamnă, de fapt, 2.300 de zile calendaristice, dar fiind vorba despre profeție, acestea înseamnă 2.300 de ani. Micoreza hossu, a Biblia va înseleplă leghossa profeției perioaduși, le iar, când expiră această cea mai lungă perioadă profetică din Biblie, atunci va fi curățit sanctuarul. Mai x ha valóságos napokról van szó, földi szentéről, ha proféciairól, akkor prófétai szentéről van szó, mégpedig a mennyeiről. De a de despre un pentru un tez, dar dacă sunt zile profetice, este vorba despre un sanctuar profetic despre cel ceresc. Ezen a ponton találkozik most már, így vízszintes vonalban, a 7. fejezet ítélet jelenete, a 8. fejezet kijelentése és a 9. fejezetnek az audiciuos magdalena. La contemplarea hmm. aceasta se înturnesc revelațiunile despre judecată, despre sanctuar și si explicația de auditie. De térjünk át most már a 9. fejezet audíciójára. Miután azt mondja, hogy esedezeset kezdetén származott a szózat, most már érj meg a látomást. A 24. vers a 9. részben így kezdi részletezni ezt a hatalmas nagy proféciei periódust. Versetul 24 din 9 următoare a a Nézzünk rá erre a bizonyos vázlatra, <gül> <gül> és ezen a vázlaton megvan az egész audíció magyarázata, mondjuk így lerajzolva kétben. Ön keresi kommentárium, de van szó egészen a szenté megtisztításáig. Na de most kezdje a részletezését. Azt mondja, 77 szabatot a te népedre és a szent városodra. 70 de secole mune au fost potёрute asupra poporului tăm și asupra cetății tale a gonoszságnak, bepecsíteltessék a bűn, eltöröltesték a hamisság, elhozassék az örök igazság, a látomás és a próféták, és felkenettessék a szentek, szentek. Până <hül> la sfârșirea tuturor dei enghelor, până la Până la aducerea mei veșnice, până la pecetuirea vedeniei și trociei și până la ungerea sfint, sfint, Sfântului Sfinților. Meg Aici trebuie să lăudăm din nou pe Caroligaspart, mert a kátak pentru că termenul foarte complicat ebraic katok amely egyetlen egyszer fordul elő az egész Bibliában, is, csak itt ebben a versben. Az ilyen egyetlen egyszer előforduló kifejezéseket szokták a maguk igényes nyelvén a teológusok úgy nevezni, hogy hapax legomená, tehát egyetlen egyszer előforduló szó. Teológiai unlim exigent, numész hapaksz legomenna, tehát text, sau termen, apare numai a singură datá a Biblii. Mit jelent ez a kaldeus eredetű kátak ige a Héber nyelvben? Csind kátak, kis defapt origine haldean, dar a azt jelenti, hogy levágni egy bizonyos kisebb részt egy sokkal nagyobb részből. Ez a Ma, dint un, dint un, dint un, mai mare. és ezért mondom, hogy meg kell dicsérnünk Károly Gáspárt itt, hogy nagyon plastikusan és nagyon szemléltetően fordította. Nagy a Az 77 szabatot. Ha mi odatette volna ezt a kis partikulát is, hogy szabadtot le a tenépedre, akkor tökéletes képünk lett. De pentru poporul És képzeljük el most már a szabadt, aki egy hatalmas nagy vég vászomból vagy pedig kelméből, ki kell, hogy mérjen egy bizonyos részt. Szó Imaginomakumapékro i torul, care dintre obucate mari de stovu trebuie să Um, um, Egy 20 It vagy 30 méterből le kell vágjon másfél métert vagy öt métert vagy hármat. Dint a stofó de 20, ezt mondja az angyala prófétának. Tehát hogy ez a 77, ami 490 esztendővel egyenlő, de de sunt -e, cu de anhel... Ennyit Izrael népe számára vágott le az Isteni kegyelem a nagy hosszú periódusból. A Izrael, de către Harul Divin, de lunga ezt nevezzük a választott nép kegyelmi idejének. De meg is határozza itten, hogy mire vágta le, mire kell felhasználni ezt. Hogy a gonoszság vége szakadjon. Kásointézé a bűn Ugye bűn megszűnjön már. <sínt> Katuszta eltöröltessék. adik Hol töröltetett el a világ hamiság és a választottak hamisága? Unde a most <sínt> Sfijes Nagyon helyes. <sínt> Tovább azt mondja. <sínt> <sínt> elhozassék az örök igazság. Sfijé adu sem Mi az örök igazság? A Jézus Krisztusról szóló örömhír, az evangélium. Bepecíteltessék a látomás, illetve, illetve hogy a látomás e, megtörténjék, vagy pedig végbe menjen, célba szaladjon. És felkedettessék a kodes kodesím. a szenteknek a szentje. Kodes adik a a kodes nem szentek szente, úgy, ahogy például a szentének a legbelsőbb helyére alkalmazzuk. Kodes kodesim nu este sfânta sfintelor, és akum terminul acesta pentru încă Hanem a kodes ebben a héber e, e, e, hogy is mondja, formájában csak is személyre vonatkozhat. Kodes kodesim în această formă viziază numai persoană. Tehát a legszentebbeknek a legszentebbje. Adik, fűnt, Mondjátok meg drágóteserének. Ki a szenteknek a legszentebbje? Éste, fűnt, Senki más nem gondolhatok. Itt egy kristológiai lókus áll a magyarázza Péter apostol? Ilyen a apostolul Petrus. fejezetének a 38. versében. Azt mondja Cornéliusnak, amikor elmegy, hogy hirdesse az igény. Spune-ni Cornélius, când merge el a él, és vesteászc a evangéliát. A názareti felőtt az Isten szent lélekkel, hatalommal, ki széllyel járt jót tévén, meggyógyítva mindeneket, kik az ördög hatalmalat voltak, mert az Isten vala ővele. Kun Domnezeu állóz kudúl, Sfânt, és kutére de Iisus din Nazaret, kare umblad in loc n lok, făcea bine, și vindeca pe tot, sérau apăzat de a héberek a mesiásra vonatkoztatják ezt a lókust. Ez egy messiáni jövendő.án a szent a, legszentebbnek a felkenetése a messiás az. Na most csak azt mondjuk meg, hogy mikor történt az ő felkenetése. Úgy van. Amikor megnyilatkozott az égünk, cérusádész kis és szólt az anya, tátolavorbitt. És amikor lefoglalóként a galam reászalt. Sikerült sékeztetni a Venitas utalój porumbélul. Galam formájában Isten lélke. Addig a Dúbszent szóformájában porumbél. Az összevett cipőben a galamnak milyen szerepe volt? Cérul által porumbélul én véti utasment. Kinek volt az áldozati állata? És péntrúciná visszamenekelt. Segi és tehetetlen embernek, a nincstelennek volt az ához a jállata. Péntrú omulcsélipsit, péntrú omulsarak. És lefoglalta tehát áldozat kifejezésként. Nem a bárány, mert ugye bárány formájában nem repülhetett, hanem választotta a galambformáját szintén egy áldozati állat. <hör> Ez volt az Úr Jézus Krisztusnak a felkenetés. Tehát ebben a hatalmas nagy perióduson, a 490 évben, Izrael népe életében ezek az események végbe kellett menjenek. Tehát egy de Na most aztán következik a részletezés. Elsősorban az időpont, hogy mely időtől kell számítani ezt az egész jövendölést. Tud meg azért vett eszedbe. A Jeruzsálem újraépítetése épittetés felül felülvaló szózat keletkezésétől. Ccădi la daria porunci pentru zi diriria din nou aieri sdimului, na mostan a román szöveget kell megdicérjük. Acum trebuie săăm textulul limb Mert a magyarul Karoli szózatot fortit, de a román szöveg szó szerint említja a rendeletet. Karoli, în traducerea lui foloseșteterminul de cuvântariar aici și traducea română. Apare termenul de poruncă. Csak párfogása, la vegyük Karolit is, mert az ő idejében minden rendelet tulajdonképpen szózat volt, mert azt kidobolták. Dar în timpul lui Karoli fiecare poruncă de fatira și kuvântare, căci a fost vestită kvazutorul Tobei. Tehát kihirdették. Deci, era un fel de anunțare prin vorbă. I-n a Ieruşalem újraépítésének a rendeletéről van szó. A isztény szóba després porunca pentru rezidiria Ierusalimului. Ezraș könyvéből megtudjuk, hogy három rendelet jött létre Ieruzsálemmel kapcsolatban. Il s'est établi que trois porunche a pentru rezidiria a Az egyik rendeletet Kúros adta ki 538-ban. Primul decret a fost dat de cătrechi A második rendeletet Darius adta ki 519 -ban. Ben. Miért nem jöhet ez a két első rendelet szóba itten. De Mind Kürosz, mind pedig Dáriusz minek a felépítését rendelte el? A templométgy a helyes Na de itt elolvassuk el, hogy miről van szó. 77 szabadtat tudján, bocsánat. Tud meg azért is, vétessed a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat. És egy alsóbb mondat, tehát alul azt mondja, Míg le megépít, újra építették az utcák és a kerítések viszontagságos időben. Tehát nem a templom felépítésének a rendeletéről van szó. A a rendeletéről van szó a hanem a Jeruzsálem várfalainak, házainak, utcáinak a helye Na a. Cipen kirendelte el. Jeruzsálem felépítése. Dar un de dekret. Ez volt a harmadik rendelet. A ennek szerzője Artaxerxes Longimanus. A era Artaxerxes Longimanus. Nagyon érdekes, hogy az archeológusok pontosan ki is nyomozták, mert a rendeletnek a nyomát előhozták a Föld alól. Archeológia hmm. a és a hasvérus kőtáblára vésette, hogy mikor adta ezt a rendeletet. A hasvérös a a a És ez 457 őszén történt. Tehát ez a nagy proféciának a kiindulópontja valamint az abból levágott kis résznek is a, a kiindulópontja. <hül> Na most ettől a dátumtól, a mesiás fejedelemig 7-7 és 62 hét kell, hogy elteljen. Ját, Tehát Jeruzsálem felépítésének a rendeletétől 457 őszétől Krisztus előtt egészen Jézus Krisztus keresztségéig. 7 hétnek és 62 hétnek, illetve 49 év plusz 434 évnek kell eltelnie. Deci, începând anul 457, până la rezidirea Ierusalimului respectiv, până la apariția Domnului Iisus Hristos trebuie să treacă, 7 săptămâni plusz 62 de săptămâni, 49 de ani și 434 de ani. 7 x 7, az 49. 457-től levonva 49, az 408-ban be is fejeződött Jeruzsálem felépítése. <tos> 62 csak 7, A az 434 estendő. 434 Krisztus előtt 408 tól le, most már visszafelé kell számítani 434 évet. Krisztus után 27-re jutunk. De la mondja, hogy a Mesiás fejedele Tudnál a ünneire a Lui Mésia? Mésia is védelmét, tehát a Mésia is hogy felkent. Mésia unszám unsul. Tehát a másia, tehát a felkent felkenetéséig. tése Punálja Unzeria Unzulój. És ez egybeesik azzal a szöveggel, amit olvastunk cselekedetből, hogy felkente az úr, akkor, amikor mekkeresztelkedett. Kavé... Tehát megkezdte nyilvános tevékenysége. Jézus i. n. p. textul caria fost citi din fa per apostolor <gül> car fost Unz, si aspian ceput activitati asa publica. Nada itt nekikitájulnak meg. Szerepünk prim puti naics. Tehát a jövendőlés szerint hány van kellett Jézusnak mekkeresztelkednie? Un <gül> caria trevui aso sebo tezé Domnulius Christos conform drogo 27-ben Jézus Krisztus után. Mit mond Lukács evangelista a harmadik fejezetének a 23. versében? Hogy ez a Jézus, amikor megkeresztelkedik körülbelül hány éves? Na hát akkor ne valami. É bajulsodbe az egész profétiában nem talál. Ai ceva nu se potrivește. Latiat, vedeți? Mennyire biztos a profétai beszéd, cu desigur este cuvântul profetic. Mert még a történelemnek a hibáit is kimutatja, pentru că arată și greșelire din tudjuk -e azt hogy ki volt aki Jézus előtt és Jézus utáni időre számítottát a világ történelmet Sticchini a fostac era care a divizat în perioada înainte de Hristos și egy dolmat serzetes történész volt Çünkü Lugerdalmazian și totodată istorician Dionysius Exiguus-nak hívták Dionysius Exiguus a hatodik évszázadban élt pontosan 566-ban halt meg ő élt a 6. századúbában, és 566-ban halt meg. De több mint 500 évvel Jézus után! Ca să a Krisztus előtt és a Cristus utáni időket. Deci după de ani după Hristos a început să calculeze vremurile care erau înainte de Hristos și după Hristos. No moște ő neki el kellett döntenie, hogy melyik es legyen a Krisztus után egy, amelyben Jézus született. Ielă trebuie să decide care este anul 1 după Hristos în care Hristos s-a născut. Eșe kiindult Lukács evangilista ama Ama adatából, hogy Tiberius uralkodásának a 15. esztendejében volt a népszámlálás, és akkor kellett születni a Jézusnak. És el a pe baza textului a Evanghelia dupó Luca, a 15-le an a lui Tiberius, ea era egy recenszământ, amelyek el kell nászni Iisus Hristos. És akkor próbálta meg kikutatni, hogy mikor léphet -e trónra Tiberius. Am inceput să igen, csak tiberius még más császárokkal is az történt, hogy egy bizonyos ideig az apjával társ uralkodó volt. Dar atât cu Tiberiu, cât și cu az Cezar, s-a întâmplat, erau kodomnitor, Majdnem négy esztendeik Tiberius az apjával együtt uralkodott. Apropé patroán Tiberiu adomít împreună Na, de azt most már kimondja meg, hogy, hogy Lukács beszámította, vagy nem számította eztbe? Dar cine spună dacă Luca a ținut sau nu a ținut cont de aceasta. Și segeni exiguus Exigus, azt mondja, tegyük fel, hogy nem számította be. Și săracul Dionisus Exigus a spus așa, Hai să presupunem că nu a calculat această vreme. Și akkor elindul. Și azt mondja, ab urbe condita, tehát Roma alapításának, 754. éve-ben lehetett ez a 15. esztendő. Ab urbe condita, în anul 754, după un temeiere a Romei era acest an al 15-lea De seghintio unesus exegus chalud mert Jézus nem a Róma 754-es hanem a Róma alapításától számított 750. esztendőbe született. De ki bizonyítja ezt be? Nagyon egyszerű. A történelem és a csillagászat. historiási astronomia. Csodálatos dolog testre az És a És valóban az embernek a szíve eltelik Isteni iránti hálával, akkor amikor megérti. Inima se umple de de Dumnezeu, Nagy herodesnek a halálát egészen biztosan tudja a világtörténelem. Mare anul morci a lui cel mare. Róma alapításának 750-es április 1-jén halt meg. Ez az esztendő pedig Krisztus előtt a negyedik esztendő. Iar most következik a csillagászatnak a számítása, illetve az igazolása. din Ugyanis Jézus kortársának. Josephus Flavius héber történésznek a feljegyzése ad egy rendkívüli adatot. Relataria con contemporanului lui Isus Christos al lui Jose de o dată precisă istorică. Josephus Flavius a judo regiségec című könyvében leírja Herodes történetét. Ő <tos> egy könyvben intitulat Antichiz Judaice leírja az Azt mondja, hogy Herodes mielőtt meghalt volna, bizonyos idővel az előtt kudoszott una inte de această. Kit judo rabit haláraitélt. Aporuncit <tos> a condamnat la morte doi rabini. Herodes nagyon sokakat végzett ki. De adat pe, pe, kivégeztette a legnagyobbik fiát aristóbulus és kivégeztette annak anyját, az ő feleséget Mariannét a környezetéből, akire egy kissé iritykedet vagy pedig tudom is én valami valami feltűnő volt, azonnal végezték. Végezt el. a Ezért mondják. hogy amikor a heródesi kivégzések híre Aristobulus Marienne s a többi kivégzése megérkezett Rómába, Augustushoz. Că atunci când acest, a, aceste vești de executare au ajuns până în Roma până la August, acor laconic și Augustus atunci Cezarul August, foarte laconic și ironic, a declarat. Herodes disno, Mai bine să fiu un porc în curtea lui Rod decât copilul lui. Juc, Am înțeles noi pentru ce a declarat aceasta? Mepherodes tízátonan nem érve. Tehát a distno életben maradt. de a gyermekeit megölette. De a Tehát az ő halála előtt két héttel két gyídrabit kivégzte. De És a történet írónak a pontossága azt is megjelöli, hogy amely napon kivégezték a két rabit, holtfogyatkozás volt. mai Na most a holtfogyatkozások nagyon pontosan ismétlődő természeti jelenségek. És si most a történészek után következtek a csillagászok. És pontosan kiszámították, hogy abban a periódusban, amikor Jézusnak születnie kellett, melyik esztendőbe is, melyik nap és melyik uh, éjszaka volt a holtfogyatkozás. <t> kellett se naszk szerint Krisztus, în care an, în care éjszakai, éjszakai, éjszakai, éjszakai, éjszakai, 13-ra viradó éjszakán volt holdszakán volt holdszakozás. În noaptea după ziua de 13 martie, spre 14 martie era eclipsă de arra hogy a gyermek akkor született, tehát Jézus Krisztus, amikor még Herodes élt, a wundun Vderek copilulul Isus Hristos. Sa născut Közben herődes haragja elől el kellett menekülnie Egyiptomba, Viszont a tisztulási idő lejárt, akor már Jeruzsálemben van. Jeruzsálemből pedig felmegy Názáretbe és ott tanlakik, Ezek az események azt igazolják, hogy rendkívül gyorsan mentek végbe az események az eseményeletek uralkodtak már a precipitáte. Tehát az Úr Jézus Krisztusnak körülbelül Krisztus előtt 4. március 12. 13. előtt néhány héttel kellett születnie. De csodálatos Krisztus, de vajon senáska kultúkultévástól, hogy ennyi de 4 Martié? Tebe, 12 13 marce, anul 4 De Senki nem tudja megmondani pontosan, hogy melyik napon született. De egyet biztosan tudom. -e. Un -e lucru Még az, hogy csak december 25-én nem született. la 25 decembrie, nu. Ezt nagyon-nagyon pontosan tudjuk. De hogy pontosan melyik napon, De azt semmi nem az tudja kiszámítani. De tény az, hogy a negyedik esztendő tavasza körül született valamikor. Mit mondott az Úr Jézus Krisztus akkor, amikor megkezdi az ő nyilvános tevékenységét? a început activitatea első fejezetének a 15. versében van az első prédikációja. În Evanghelia a Marc, capitolul 1 este prima sa és Iș mondă: Betelt az idő. Elközeledett az Istennek országá. Térjetek meg és higgyetek az Evangéliumban. Na most én kérdezek és kérném szépen, hogy szíveskedjetek válaszolni. Mire utal Jézus Krisztusnak ez a mondata, hogy betelt az idő? Milyen idő a a be? a Dániel és és pontos ideje hogy mekkereszteljen. Huszonhét hangzik el, ez hogy betelt az idő. Entónna és Hét, hét és 62 hét a Mesiás fejedelemig eltelt. Még mennyi idő maradt Izrael népe számára a kegyelem időből? Egy hét. Na, mi kell a még ezen a héten? Na, megint menjünk vissza a Dániel 9-hez. Söredén a és 62 hét múlva pedig kizadtik a Mesiás. Versetul 26, după aceste 62 dei săptămâni, unsul va fi És senkie lesz. Și si nu, nu va avia nimic. Aztán rátér Jeruzalem pusztulására a következő mondatokban. Apoi vorbește despre nimiciria Jerusalimului în cele următoare. Na most a 27. vers az egy hétről szól, ennek a hétnek a története. Versetul 27 vorbește despre această ultimă săptămână. Egy héten át. Sokakkal megerősíti a szövetséget. Ezen az egy héten át kihez ment Jézus Krisztus prédikálni? Csire? Azt mondja a Tanítványainak fogányok útjára nem menjetek. Samaritánusokhoz ne urijel. Hanem a Ha nem menjetek, Izrael eltéve Juhaihoz Jön a asszony és kéri őt, hogy gyógyítsa meg a lelmi. Jézus azt mondja, érj meg asszony Én nem küldettem, csak Izrael elszéletett Juhaihoz Ebben az egy hétben ön a Az ő saját népének még prédikálnia kellett a kegyelmet, hogy azt elfogadja. és elfogadják őt, mint a mesiás. Hárul majd rebiavestít hogy valóban sokan elfogadták. És különösen pünköst után, csak egy nap ezer lélek. Csinált, kötött szövetséget a rész, ziua, Numai de, suflete, au cu domnul. de figyeljük meg, hogy mit ír a jövendőlésról.é De a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak. áldozatnak. Îna jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de muncare. Egy eat alatt sok akka megerősit isövetségit hét estén Il va face un legământ tainic cu mult timp timp de o săptămână, adică timp de 7 zile. They eat evenek a felénél. La jumătatea săptămânii veget vet a vészes áldozatnak. Va face să înceteze jertfa și darul ei hétnek a fele. Karyeszdel három és fél komuny. Te három és fél innen, három és fél túl. 27 őszén Jézus Krisztus megkeresztelkedik Adjunk hozzá három és fél esztendőt Három élet és 27 meg három az 30 ősze Plusz a fél év Harminc egy tavasza 27 plusz 3 Este anul 30 És tovna acest mivel vetett véget a véres áldozatnak, és az egész földi szentélyrendszerének. Jézus a kereszten azt mondja, hogy elvégeztetett. Mi történik lent a Jeruzsálemi templomban? Márte evangélista is feljegyzi. A szentét és a szentek szentjét elválasztó A szentét és a szentek szentjét elválasztó kárpit amely megakadályozta a papokat, hogy a legszentebb helybe betekintjenek vagy átmenjének. Karádészpócsi, de színtádész, színtársvintel, de preotzinával váltak csészt. Fölétől a jajikette hat. Mit akart, akart ez jelezni? Vége van a földi szentély szimbolisztikájának. Vége van a földi szentély ceremóniájának. Din Megszűnt ez a földi szentélybeli szolgálat, mert a szolgálat átkerült a mennybe, a legszentebb helybe. Mennyi maradt még az Izraelnek adott kegyelem időből? három és fél esztendő. Három és fél esztendő, az 34-ben jár le. Milyen esemény történik 34 négyben Az első diakonus mártíromsága következik Unul Nuno primul István kivégzik. és István diakonusa a diakonus kivégzése után Péter kap egy látomást. Ő lent van jobbéban, jobbé. És délfelé van, és, dél felé van. és, este... és egy, egy nagy bliz, lepedőt lát, si mindenféle tisztátalanság. és egy hangas mondja neki. O voce Vágjad őt, és egyed Péter, ja, Mit mond Péter? Csicész Gune Petró. Éppen jó uram, mert nagyon éhes vagyok. Bine, Domé, ki a szint flömont. Soha sem vettem tisztátom. Nem uram! Nudomé! No, mert soha ne vettem tisztátalan, sem pedig közönséges. Núm munkát nincs odatom, mint még urát. Erre a hang. Sribocsá. Amit azért Isten megtisztított, nemont tisztátalan. Să ți-ți Tu să nu numești uh, fiind necurat. Hát én nem értem ezeket az adventistákat. Nonceli Világos bibliai kijelentés után is ők még mindig nem akarják megerősíteni. Az 5. deklaráció, a de, uh, bibliai totus ei totuși nu vor să mănânce hát nem Világosan megvanírva, hogy amit Isten megtisztította, nemont tisztátalan. Nu este scris acolo foarte clar că a Căi Dumnezeu Tu să nu numești ca fiind Ugye élmelyek milyen, milyen szír értelmezhetik a Bibliát? Még azt se hiszik el, ami szó szerint megvan írva. Pedig megvan írva, hogy megtisztította. Na de még kérdezek valami. Szegény Péter megérte. Gondolkozott, törte az hogy! Vajon mit akarja les? Hogy a nem, nem érzette meg, cia hogy te Péter mend ölt le a legelső disztot, és et meg! Kumanci Amíg Péter gondolkodik, Ünökün és si lent a kapun. A és jönnek valami római. És keresnek egy Péter nevezet. Sokkor azt mondják. Si puno trebária. Anya jelent meg a mi úrunknak. Abi kölyök a firma unöngerebben itt látszom. Most a jöjjünk ide, Joppé, házába és a Pétert viddjuk magunkkal. Si adatkorunk a szávénimajics. Látobe Karusi Pétert un szeluán kunoly. S a lélek azt mondta Péternek. Si duvlas busluí Péter. Minden gondolkozás nélkül menyvelük. Förezevo <gül> viálu duték kölyök. Hát Joppé-tól egészen cézerei felmeni, oho, -oh, hosszú az út. A mergé de la jope, până la cesárea, este un drum lung. S Péter, valószínűleg, hogy hoztak ugye állatokat is, és azon ment, akár szamaran, akár akár lovon. Probabil a foszt <coughs> animál, és si Péter mert zsak, călare te măgar, sau pe De mégis időbe telt bele. Totuș, a az egész idő alatt Péter gondolkozik. És si ott timpul Péter gândit. egyszer csak... Megvilágosodik a látomás. Megérkezik cézáriába szóval a kornejú. azt mondja, Ti tudjátok, hogy tilos embernek más nemzetbelivel fogányokkal pogányokkal barátkozni. De néhány az úr megjelentette, de mi e Számki ember, csenevezzek tisztátlannak vagy közönségesnek. Káin csunom szenunum és kávin megkurácsaul ordinál. Mire vonatkozott a lepel? Lárcsára itérít csarsáful. Hogy ezután már bármit egerek, kigyot békát meg lehet enni. De akkumulánsépott munka. Néz. Már egy, ú. Más jelentőség. A senát kutató lárcséva. Hogy megsünd. Izrael népének a kegyelmi ideje, mint választott népnek az ideje, és mától kezdve a mindenható Isten a pogányokból is fog magának örökséget, illetve népet választani. Tehát itt van ez a bizonyos határidő. Mert nem fogadták el a 77 alatt, hogy vége szakadjon a gonoszságnak. Nem fogadták el a mesiást. Megvetették az Isten kegyelmét és a kegyelmi időt. Au disprețuit, au desconsiderat Ezért a mindenható Isten most már egy népet hívott ki és egy házat alapított magának minden népből. Cilătot puternic atë mătun popor și a format obiceirea din diferite națiuni. Noi te vedem, noi se ducem. Nem megyünk és ne próbáljuk azt gondolni, hogy például a zsidó nemzetet teljesen elvetette is. És nem hogy szünt hogy ők már nem üdvözülhetnek semmilyen egy, Nem, testvére, no. az üdvösség számukra is lehetőség... Íme, drága testvéreim, ja, ez a is nagyon csodálatosan bemutatja előttünk a Jézus Krisztusnak a földi tevékenységét, az ő egyháza alapítását, tehát azt az időt, amit levágott egy különleges célból. Na de mire utal ennek a vége? De Hogyha 2300-ból ezt a 490-et le, levonjuk, Amennyi levágatott a zsidó nép számára. és azt hozzáadjuk a periódushoz, akkor az utolsó időkhez jutunk. Azonzi la vraie murile 1810 a két összeg közötti különbség. Pentru că 1810 ani este de Osebiria sau rezultatul întrecerea de două perioade amintite odivor. István Vertanusága 34 től plus 1810 így jutunk el 1844. Hely. Deci Marti gazu lui Ștefan una nu Plus azt az történt 1844-ben. Elhangzik első sorban a jelenések könyve 14. rész 7. versében ez az utolsó üzenet. Céveztestes az Isten! És néki dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Nem azt mondja, hogy el fog jönni, hanem azt mondja, hogy eljött, tehát a múlt időben már megkezdődött. Melyik ítéletről van szó? Na itt van a hetedik fejezetének az ítélet jelenet, amit láttunk. Aics hogy királyi székek tételetlenek le, A le, ezereszer ezeren szolgáltak neki. De, de or, Tízezer szer, tízezeren si de szer előtte. Ya Majd látám, hogy valami ember elébe vezeté. Aki avenit csinéva care a, a, Cineva, omului, a adanéki hatalmat dicsőséget országot. Si adat putere, szláva, si hatalma örökkévaló kuterés az ő országa meg nem rontatik și împărăția lui nu va fi spricată niciodată ember, Cine este acest fiu al omului? Iisus Hristos. Iisus Hristos. Mihen minőségben jelenik meg ott az ítélő szék előtt. Őn csak a titatet prezintă în fața a scaunului de judecată. Că járó főpap. Camare preot mizlocitor. Mikor sokott a főpap közben járni? Când ő bisnut este marele preot să Intervinél? napon, amikor a szentély megtisztult. Az Mikor kezdődik a mennyei szentély, szentélyben az ítélet és a mennyei szentély megtisztítása? Itt van teszérén ez a végszám. Milyen időben élünk azóta? Ön időben. Ön Miért kegyelem időben? Néhány fére sajnos elégemlők, hogy leülmodgassuk. Nem arról van szó, Isten egy dátum előtt nem kegyelemzett. No, hisz sajnos szeretem, hogy ennek egyre ez a dátum, de ezért nem partosít harulni. Hogy mi használjuk, mondjuk egy bibliai, illetve teológiai, ezt a kifejezést, hogy kegyelem időben élünk, kásszafolosíj. Hm. Azt szerme teológikán, hogy. Ezáltal nem azt fejezzük ki, hogy Isten csak 844-től e, kegyelmez az embereknek. Minden időben, amióta létezik bűne világon, kegyelmes volt a bűnös iránt. Hanem az, hogy kegyelem időben élünk, egy egészen sajátos és különleges jelentés tőltetet hordoz. de <höhö> Unc, e Nincs az egész Bibliában, testereim, ennél a periódusnál hosszabb proféciai idő. Toda a perióde, mai profética no existe. És ez lejár 1844-ben. És a csásta expirói 1844-től 1844 errefelé nincs nekünk a Bibliában még egy olyan periódusunk, amelyiknek be kell telnie. De atunci, mm. în Kocs, nu mai există periódă în Biblii, care trebuie să fie împlinită. Igaz, hogy Danielnél még lesznek más periódusok is. La Daniel fi și alte Majd látni fogjuk az 1290 napot. 1335 napot. Láttuk eddig az 1260 napot. De ez a három hosszú periódus. Mind 44 előtt megy végbe, vagy pedig fut ki a célba. Tehát 1844-től errefelé nincs már egy isteni szó, egy isteni biztosítás, hogy még ennyesztendő, vagy anyesztendő, vagy amanyesztendő, föltétlen el kell, hogy teljed. Kegyelemből adta az időt nu az között nem létezett semmilyen biztosítás. Ha azt hogy a 2008-2004 között azt hogy a 2008-2004 között De ez nem tudja. nem Éppen ezért legyetek készen, mert amely órában nem hogy van, jöjj el a ti fiatok, Domnul ti Drága testvéreim, íme ez a jelenése, illetve a Daniel könyvének 9. fejezete, audíció része, tehát a 8. fejezet félbe maradt látomásának a magyarázat. Ját capitolul din Daniel. Most foglaljuk össze a látomásnak az üzenetét egy néhány mondat. Három üzenetet vonhatunk ki ebből a fejezetből. Az első. Hogy igen biztos nálunk a profitai beszéd. Az idő teljességekor bocsátottak ki Isten az ő A napkeleti bölcsek megértették, Și răsărit, au és meg is találták a megváltót. Au... Și Sajnos mások nem értették meg, és nem fogadták el. Unțeles, Vajon mi megértjük-e, és elfogadjuk-e, mint a napkeleti keleti bölcsek? No Mit vált ki én belőlem az a tény, hogy ennyire pontosan előre megjelölte Isten az ő fiának és ami megváltást. Cum <tos> hoj <tos> eu, văzând, körülöttünk minden beszél és ellenünk szól. Beszélnek a kövek Beszélnek a csillagok, mert a csillagászat is belebéz Beszél a történelem Milyen bizonyítékokat várunk még, hogy ami hitünk felgerjedjen. Az aki haboz, az, aki még jobb időket fog várni. Nehogy keservesen csalódjon vagy. A második igazság. Az az idő, amelyben mi ma élünk 1544-től erre care től nincs több határ időre megjelölt jövendő. Az emberiség azóta kegyelemből adott időben él. De atunci omenirea trăiește un timp accordați în har használjuk felest a nyitott ajtót vagy nyitott kaput Darum îs folosim această poartă sau ușă deschisă O vesi az, hogy hamar lejárhat a kejelem Primişdia este că harul se poate termina foarte curând Barni térhet Istennek a türelme Robdarea lui Dumnezeu orkând poate să ajungă la capăt fog vagy hogyan találhat engem az ajtó és a kapuknak a bezárása Tá cum mă va găsite mine închiderea porților A harmadik üzenet pedig Atriászolie Addig, amíg fent a mennyben Jézus közben jár, itt a földön trombitálnak. Az utolsó üzenetnek a meghirdetése történik. Mert Jézus azt mondotta, Mikor Isten országának ez az evangélium a hirdettetik bizottságul minden népnek, akkor jöjjön el a evangélium Melyik evangéliumról? az evangélium, szó Miről beszélt a tanítványokkal akkor? a tanítványok mutatták néki Jeruzsálem körfalán. Érkúcsi a lárát, az időre Jerusálius. nem marad. És mikor leültek, azt kérdezték. Ilyen Uram, mikor rosszat meg ezek? se volt Petraje, toate acestea. De nem marott a Jeruzalem postuláshánál. De la És mi t lesz a te eljövetelednek és a világ karevo veniri a Na erre a kérdésükre válaszol. Amikor Isten országának ez az evangélium, a amely hirdeti fogja azt világszélesen Jézus visszajövetelének a közelségét. a Amikor ez minden egyes emberhez el minden jutni, minden nemzet. minden a Mindenki meg lett intve. Când fiecare om a fost avertizat Minden ember döntött Când fiecare om a decis Akkor El fog jönni a vég Va veni sfârșitul Dragatestvéreim Szkulti mei frați Az advent nép Poporul advent Magára vála Ezt az ünnepies feladatot A sumat acest mandat solemn Hogy elhirdesse az egész világon mindenkinek Hogy Jézus hamar jönni fog. Ca să vesteassza în întreaga lume Că Jézus va veni foarte curând Elhírtesse a kegyelemnek az üzenetét, să a hárului, hogy minden egyes ember döntés elé áll. Să fie pus în fața ciziei, mindenki mondjon igent, vagy mondjon nemet, Istennek, és mindenki szabad abban, hogy ő a saját válaszát megfogalmazza. Și În modul cel mai liber să formuleze răspunsul lui. De tudjuk meg. dar să știm. Ez az utolsul isteni üzenet a világhoz. Este ultima solie divină la adresa lumii. Emléksünk még ară a zilustrațiore a Richard testvére? Ne aduce mai aminte de ilustrația în legătură cu fratele Richard. Amikor haia Londoni repülătere a bejelentești. Când la aeroportul din Londra aude anunțul. Kesen al felsania Singapurii Caraciarat este gata să decoreze cursa care merge spre Singapur și Karachi. Még 9 utas hiányzik. Nau pasageri mai lipsesc. Mai, még 3 utas hiányzik. Apoi, încă 3 pasageri Végül. lipsesc. În cele din urmă. Motrok urmă, motoarele sunt pornite, felsălălásra késen, uh, avionul este gata de decolare. Még 1 utas hiányzik. Încă lipseste un călător. Azonnal să ajăm fel. Să urce imediat în avion. Ez az, utolsă üzenet. Este ultima somație. Măs, nem lesz. újra maifé. Ne drago teșirim îți dă duc meg. A faptultemști, hogy a Jézus Krisztus eljövetelenek, la veniria lui Isus Hristos, az ő ítélete megkezdésének, Silancșei putuzudei közisale, Găzbeniaru munkájának ez az utolsó üzenete más nem lesz. Istenir ultimă solie despre mijlocirea lui și si alta Használjuk ki ezt utolsó használjuk az utolsó a Használjuk ki ezt az utolsó órát a világ történelem, történelméből. Să oră în használjuk ki ezt az utolsó éjszakát Babilon ezt az utolsó éjszakát Ulltimán ki jobban mint belsacárra.sza fosz hogy nehogy ráíródjék a mi szívünk falára vagy pedig a mennyei jegyzőkönyvein. Kankun vássz fi krisz pepéretele inimi Notrisza în körrciidecerezzkuntretul ufár Megmérettél a mérlegenés. Hiával találjunk. Numarát, usor. Adja Isten. Fák că bunuldum, Nezeu. Egyikünket se találjon hiával. Ka nici unul dintre noi, să Egyet se közülünk, mennyegzői ruha nélkül. Ninci unul dintre noi, să nu fie